Переборщуєте з хімією. Гнуйцю! Гнуйцю давайте, не лінуйтеся. А у мене, сусіда, помідором якісь уколи робить хірург. Шприця з рук не випускає. За два дні уже червоні ожерепаються. Наука. На службі продовольчої програми. Все правильно. Хіба колись у квітні їли спілі помідори? Від кислих кривилися. А тепер ти їси? Усе ж на продаж везеш. Хіба що гниленького дитині поріжеш. Мала у мене мандарин любить, а старший японський магнітофон. Так що обійдуться без помідорів, якщо хочуть мандарин і магнітофона. Син мав виїхати машиною, а нема. І автобус не прийшов. «Як же я донесу свого бичка до базару?» – ремстує бабуся у шелесткій болоньєвій куртці. «Не треба було різати. Він би й сам до базару дійшов», – зверхньо реготнув чоловік з великим чемоданом на плечі. «Поспішили купити синові машину. От він і запізнюється. Я їй спродаюся, поки він за вами приїде». «Поспішили? мамаша з машиною, поспішили?» Задихаючись, Наталка вбігає у приймальну директора. Скидає осоружного респіратора, що заважає їй дихати. Чорний комбінезон змокрів і прилип до її тіла. Срібний талісман, знак зодіаку, під яким вона народилася, розгойдується на ланцюжку поверх куртки. Гриць завжди жартував – Народилася під водолієм, мусиш бути жінкою пожежника. Чижов кричить комусь у телефонну трубку. Зробіть усе, як ми казали. Пигулки в шухляді мого стола. Дітей на вулицю не випускайте, закрийте квартирки. Ми зірком живі, але зайняті все. Наталка хоче скинути з шиї дозимет, але старий ремінь у кількох місцях. Зав'язаний на музлий, тому короткий, не скидається. Затиснувши важкий щуб під пахвою, вона, як чорний привид, виростає перед чужовим. Бліда, біле волосся, що вибилося з-під чорної шапочки, прилипло до спітнілого лиця. Помада розмазана довкола губів. Повіки набрякли і почервоніли. Чижов мимоволі учавлює своє тіло в шкіряне крісло, і поправляє телефонну трубку на апараті. Про всяк випадок. Я заміряла тільки у трьох мікрорайонах. Тільки у трьох, але й цього достатньо. Навіть оцей із заниженими показниками старий дозиметр, який давно треба було списати, волає. Треба негайно починати евакуацію. Зараз. Не зволікаючи ні хвилини. У районі мосту і виїзду на Київ дозиметр зашкалює. Чотири доземетристки утекли додому, щоб попередити своїх родичів. Треба оголосити по місцевому радіо, щоб ніхто не виходив на вулицю і починайте евакуацію. Люди все зрозуміють, тільки скажіть їм правду: виступіть самі, це єдиний шлях у цій ситуації. Чому ви закрили місто? Це злочин, якого вам не пробачать 20 тисяч дітей. Вони проклинатимуть вас. І через десятиліття. Ти, здається, була дружиною Нечіпоренка? Але й він не витримав твого характеру. А що? Від цієї обставини поліпшується радіаційна обстановка в місті? Знижується фон? Тоді я знову згодна вийти за нього заміж і негайно поміняти норову. Гостра коса швидше щербиться. Твоє діло – визначити радіаційну обстановку, доповісти мені. Ти це зробила. А дезертири будуть відповідати. Я відпускаю тебе додому. Тут тепер музику замовляють інші. Сподіваюся, не естрадну, а... Дідько, забирай. Я ж сказав, ти вільна. Зараз прибудуть солдати-дозиметристи. до Скажіть хоч одну правду. Серед пожежників є важко опромінені. А хто винен, що вони полізли на стіну, просто на відкриту радіацію? Не у печерний вік живуть. Зарплату отримували з прибутків атомної енергетики. Не колгоспну конюшню чи дядьківський хлів приїхали гасити. А ви були директором атомної чи районної цегельні? Хоч і друга для вас за висока посада, сказала Наталка вже з порога і задріботіла туфлями на високих каблуках по сходах. Набрали в колектив всякого сміття той дружину, той коханку, а відповідати за усе чужого. Дозими бив на талку у груди. Тупий біль віддавався у всьому тілі. Кілька разів щуп випадав з світ пахви, але вона підхоплювала його і бігла. Вскочила у раф швидкої допомоги, у якому не встигли зачинити за собою дверцята лікарі. Сісти було ніде, і її мовчки взяв собі на коліна худенький, дрібний, як підліток, чоловічок що заходився кашлем. На Григорієві куца запрана лікарняна піжама, з якої карикатурно стремлять його великі руки і ноги. Сидить на канапці, у приймальному покої. Показує молодій медсестрі, які короткі у нього рукави і холоші. Намагається усміхнутися, але обличчя болісно пересіпується. На нього нападає блювота, і Олеся ледве встигає підставити йому цилофановий мішок. «Як ваше прізвище?» – запитує його медсестра. «А як тебе звуть, голубонько? Невже така квітка в нашому місті виросла? Чи любить уже тебе хтось? І чи талановито любить?» Тепер в основному ремісники – поденники на короткочасному підряді, споживачі і нездари. Олеся застібає дядькові гудзики на піжамі, поправляє рукави, що закотилися вище ліктів, витирає рясний піт на його чолі. Мирович його прізвище, як і моє, Григорій Іванович Мирович. 52-го року народження – капітан пожежної частини не